У супроводі двох-трьох авто. От негідник. Вигукнув орел і замріювся. Я скоро побачив бронєвачок, а попереду і позаду легковики з офіцерами-автоматниками. Машини йшли в напрямку Тукумса. Може, то був командуючий. Можливо, ствердив Август, він їздив до Тукумса. Сьогодні поїхав до Айспута і Пріякуле. «Сій! Пароль!» – пролунав грізний голос Короба. Відповіді не було. Короб іще гукнув. Стрілятиму. Всі сполошились, схопивши автомати. «Це я, Латиш!» – нарешті почувся глухий голос воювалися ми тут. Сьогодні, сьогодні. Далі говорити не міг, і сівши на пеньок, затулив обличчя. Що? Тайду! Сьогодні вбили фашистські солдати межа Кеті! Прошепутів крізь сльози латиш. Галко, ми чули бій тайди з фашистами. По всіх хуторах вість, як одна дівчина билась проти сотні негідників. Артур упав на парашут біля Галки. Він ридав, здригаючись. Мало хто бачив, щоб чоловік отак плакав. Убили і про це вже знаєвся курзами. А ми все шукаємо Тайду. Завтра прийдуть і по наші душі. Убили, усе повторював Латиш. Галко. То вибухали її гранати. То вона відстрілювалась до останнього набою. А ще кротов зняв з неї сережки, дарунок баби Бніти. люди знають. А ми нічого. Никудишні ми з вами розвідники. Треба взяти гранати і підірвати лігво вундерлиха кротова. Я сам залта під'юда ви, як хочете. Ніхто не заважав ладишеві говорити. Усі мовчали занімілі. Уявляли хвилини бою тайди з великим загоном карателів по той бік шосе стуком санаколдигу, за яким вели спостереження десантники. Та ніяка уява не могла відтворити трагедію. Тайду вбили розлючені осатанілі фашисти. Як і сказали люди з хутора, осатанілі солдати, межа кеті і бандит Власовець Кротов. Коли Латиш стих, Август несміливо порушив мовчанку. Вранці ецесівець вундерліх був генерала Шернера. Туди й ведуть не цього підлого вбивства вашої дівчини. Галка раптом став вигукувати. Стріляй, стріляй, тайдо, озовись, чуєш, тайдо, волав на увесь голос. Кодрявий затулив хлопцеві рота. Заспокойся. Та галка і далі марив, подаючи якісь команди, сперечаючись із радистами, що по тебі фронту, а потім затихав. Десантники сиділи біля хворого галки і, мов по сою зкошеного ухорем латиша. Була північ, починалася нова доба. Дев'ятий день їхнього перебування в Курлянському котлі з дев'яти визначених командуванням фронту, щоб допомогти Червоній армії догромити 30 шернерових дивізій. «Ти можеш іти?» – крізь сон пізна галка голос командира, прокинувшись від кашлю. Він розплющив очі і прислухався – обнатягнуті на жердину плащ намети,